Det är flyttningsväder idag. Det är en lite disig, fuktig oktoberdag i Marie Mariefredstrakten. Och här står just ett flyttlass färdiglastat. Den som flyttar är Herr Eriksson. Har ni fått med allting nu? Ja, har jag. Det är ordentligt surrat kring soffan och pinstolarna och sängkläderna. Ni har symaskin också. Ja. Och potatisen är väl med? Ja. Och längst bak på lasset hänger cykeln och sparkstöttingen. Ja. Vart bär du av nu? Kul att... Nej, tjoo. utan är det talb. Helbe. På taxin är det aktiv tycker att det blir bättre nu? Ja, det med det nya systemet. Det. Ja, det tycker jag. Varför tycker ni att det blir bättre? Jo, för det blir, för att få mer pengar och köpa för det ni behöver. Ja. För så hade ni inte så mycket hus att hushålla med. Nej, det var det inte, det var inte men man har sån den 80 i pensionen. Nu har ni fritt val. Ja, ni kan just, göra ja. vad ni vill med ja, pengarna. Ja, vill har villka, nej, så att det blir bättre. Vi känner er friare ja. på det ja, sättet. Ja, vi friare på det viset. Sista stataren i Sörmland som intervjuades av Nils-Olof Fransén. Den nationella samlingsregeringen som har suttit vid makten sedan december 1939 med representanter för alla partier utom kommunisterna efterträds i juli av en rent socialdemokratisk minister. Per Albin Hansson som ledde samlingsregeringen är fortfarande statsminister. I Peterskyrkan i Rom öppnas en kista. Där ligger kvarlevorna av Kristina, en gång Sveriges drottning, iförd krona, mantel, spira och ansiktet är överraskande välbevarat under en tunn silvermask. Den brittiske forskaren Alexander Fleming som upptäckte penicillinet får ena hälften av årets Nobelpris i medicin. Den andra hälften delas mellan Flemings två landsmän Walter Flurry och Ernst B. Chain. Litteraturpriset går till den chilenska poeten Gabriella Mistral. Prins Eugen, målarprinsen kallad, fyller 80 år den 1. augusti. Och detta år ser den framtida rock'n'rollen dagens ljus. Då föds Neil Young, Rod Stewart och Eric Clapton. Även Annifried Lyngstad och Håkan Hagegård kommer till världen. Men sången på modet är den här.